svetog evanđela poju vanu spada tebje gospodin spada tebje pazimo kad bi uveče onoga prvoga dana sedmice i dok su vrata bila zatvorena Gdje se bijahu učenici njegovi sakupili zbog straha od judeja dođe Isus i stade na sredinu i reče im mir vam. I ovo rekavši im pokaza im ruke i rebra svoja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 Kojima oprostite grijehe, popraštaju im se, i kojima zadržite, zadržani su. A Toma zvavi blizanac, jedan od dvana istorice, ne bješe sa njima kada dođe Isus. A drugi mu učenici govoreku, vidjeli smo, gospoda. A on im reče, ako ne vidim na rukama njegovim rane od klinova, i nemetnem prst svoj u od klinova i ne ruku svoju u rebra njegova, neću vjerovati I poslije osam dana, Opet bijahu učenici njegovi i doma s njima. Dođe Isus kad bijahu vrata zatvorena, I stade na sredinu i reče, Mir van. Zatim reče tomim, Пружи лук свой омом и видиву к моея И пружи луку свою и метни уребло моея И не буде навееган него верон И отговори то моей речему Господь мой и Бог мой Reče mu Isus, zato što si me vidjeo, povjerovao si, važeni koji ne vidješe, a vjerovaše. A i mnoga druga znamenja učini Isus pred svojim, koja nisu zapisana u knjizi ovoj. O Bogu sus opisanom da vjerujem da je Isus jeste Hristos sin Božiji i da vjerujem u tije život Ova nedelja braće i sestre pruža nam veliku šansu i daje ogromnu mogućnost da što smo pokušali i uz Božju pomoć nadamo se makar malo doživjeli u prošloj nedjeljnoj noći dakle ova nedelja a i svaka druga daj nam mogućnost da silu vaskrsenja živimo neprestano braće i sestre ne da napravimo veliku i strašnu grešku da raznih vaskrsenja vežemo za jedan dan i da onda neminovno proticanje vremena koje i nas hvata i nosi da nas odnese i udalji od onoga što bi trebalo da bude dublje u nama nego svaka dobra misao i najdublje osjećanje Ne smijemo to da dozvolimo, braća i sestra, jer to bi značilo isto što je vagano od umiranje, umiranje i konačno smrt. Zato zakačivši se za gospoda Vaskrsloga, uhvativši se rukama za njegovu božansku kost, za njegovo božansko rebro, nemojmo ga više ispuštati, braći i sestre. Ne samo rukama, nego i umom i srcem, svim svojim bićem, treba da se uhvatimo za gospoda, braći i sestre. I da i mi, kao što je i sveti apostol Toma uzviknu i naučivši nas kako treba Gospoda doživljavati, da uzviknemo i mi, Gospod moj i Spasitelj moj. U tom, braći i sestri, nema ništa sebično. Naprotiv, ne možemo ni crkvu doživjeti kako treba, ne možemo ni bližnjega doživjeti kao svoga, Ne možemo ga ni zavoljeti ako prethodno gospoda ne prepoznamo kao Boga svog i spasitelja svog. Mnogo važno je ispovjedanje braća i sestre koje je posvedica i odraz vrgo dubokog doživljaja. Svaki od nas ima braća i sestre и свой пробым, личный пробым, а тое моя смерть, мой гріх, моя вічна мука. Двожимо се ми браці і сестри, молимо разне за відницє ави і з тих завідницє по їхніх найужих породичніх Malo vremena prođe pa bila otrgnut neko, da li otac, da li majka, da neko od djece. I ono što ga izdvaja jeste njegova smrt. Imao je on i oca, imao je i majku, i braću, i sestre, imao je I mnogo šta drugo što su obezbijedili roditelji i društvo, ali ima i nešto, braću i sese, što nam je grijeh obezbijedio, a to je smrt. Naša smrt, moja smrt, ono što je moj. Moj grijeh, moja smrt, moja vječna muka. To je, braći i sestre, nešto u što moramo povjerovati i što moramo doživjeti, Zašto? Zato što ako ne doživimo smrt kao realnost i kao nešto što će našu ličnost posjetiti, što će našu dušu dodirnuti i otkinuti od tijela. I to, braći i sestre, Svakog od nas nemojmovi mlađi ako ih ima da se zavaravaju treba i njih roditelji da uče tome da se ne sakrivaju onda ispod jastuke kao što znaju mladi ljudi da rešavaju problem smrti zato što roditelji ništa ne govore. Nijednu jedinu riječ ne rekuše o smrti a ona za stopama njihovim i za njihovim mladim dušama. Mnogje i posjetim lote. I mnogije mladi upoznaju prije nego đedovi i i bake. Aveku grješku napraviš i oni roditelji što im ni jednom riječju evangeljovskom, kristovom, pastorskom ne rekoše nešto o smrti i ne uliše nadu u vječni život i u ko u tom trenutku može da im pomogne. U tom trenutku ne pomaže više ni otec ni majka, niti bilo ko do gospod moj i bog moj. Zato, braće i sestre, treba na vrijeme govoriti o smrti. Na vrijeme I što je prije moguće? Zašto? Da bismo i o vaskrsenju nešto rekli, a da to bude istinita riječ i silna riječ. Jer, govoriti o vaskrsenju prije riječi o smrti nije dobro, braći i sestre. Jer i vaskrsenju gospodnjem je prethodila smrt. Ustao iz mrtvih, braća i sest. Pa i u simvolu vjere ispovjedamo da čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Smrt je nešto što nas, hrišćane, treba i tekako da interesuje. Treba da bude jedna od važnijih lekcija i možemo slobodno reći tvrd temelj našeg života. Jer mi, braći i sestri, zidamo istiniti život na tvrdom temelju i gustom filteru smrti. Hrišćanin ništa ne prima u svoje srce što ne može da nadvada smrt. Nikakvu misl, nikakvu želju, nikakvu akciju, ništa ne radi, a da to nije jače od smrti jer u vremenu on zida svoju vječnost i sa zemlje on oprema svoj stan na nebesima koji mu je Gospod obećao i nevažno pripremio brojis se zato misao smrti mora biti temelj svake naše misli ako hoćemo da bude vječna i dostojna Vječnosti. A poslije toga, braći i sestre, kad kažemo Hristos vaskrse, a pripremljeni mišljenjem o smrti ili sjećanjem na smrt, mi osjetimo, braći i sestre, istinsku i realnu silu Hristovog vaskrsenja, odnosno silu božanstva Hristovog koja nam se krozi vaskrslo tijelo daje i predaje. To je potpuno drugačijem bijem, braći i sestri. Drugačije ispovjedanje. Drugačija vjera. Drugačiji život. Tek onda možemo reći Gospod moj i Bog moj. Jer to je posledica doživljaja moje smrti iz koje samo Gospod može izvući. Dublji doživljaj. I daje se za vječnost. Ova nedelja i ovo tomino ispovjedanje nam pomaže da se utvrdimo, braći i sestre, u toj istini da je gospod ustao i da je ustao u tijelu. Evo pokazuje nam po svom velikom božanskom snishođenju. Nije dovoljno što je bio pljuvan, što je bio raspet, nije bilo dovoljno što se i sunce oglasilo i zemlja potresla i mnogo što drugo desilo, nego evo kako mu je važno da nas uvjeri da je zaista ustao iz mrtvih. Kakva se samo ljubav, broći i sestre, i brižnost gospodnja projavljuje kroz ovo zavrtanje na gospodnje. Pazite, ova proćeni Bog, nije mu teško i ne se, braći i sestre, što treba i tim da se bavi samo zbog toga da bi nam povratio život, da bi nam povratio vjeru i da bi nam dao vječno obroženstvo. Pa zavrce haljine, povedajte samo to i treba se postiditi braće i sestre. Svaki od nas treba da se postidi a onaj koji danas ne vjeruje. On treba strašno da se zabrine na sobu. Gospod, pazite ovo su zadnje lekcije, nemojmo da se nemojmo da spavamo, nemojmo da drijemo. Ovo su zadnje lekcije braće i sestre, posle ovoga treba se utvrživati u vjeri. Pogledajmo, gospode, zavrće haljine, pokazuje rebra probodena i ruke i nogi i priziva apostola tomu, a preko njega svakog čovjeka, da priđe, kad je već ponudio, onda oni koji žele, mada ima oni koji ne žele, kojima to nije potrebno, koji vjeruju, Dejstvom Duha Svetoga ne treba im dodir, jer ih je Duh Hristov dodirnuo i pomazao im um i srce. Ali oni koji žele slobodno neka priđu, evo Gospod se danas opet nudi, zavrće haljinu, pa priđi kao čovjek, evo i Toma ti daje prostor, priđi ti sam, stani ispred njega, ispruži ruku i zavucije u rebra gospodnja dodirni kost božiju i poslije toga imamo braću i sese samo jednu mogućnost ili da ispovjedimo kao toma gospod moj i bog moj ili da se prepustimo totalnom nemaru i velikom i strašnom grijehu ravnodušnosti. Onaj ko je gospoda dodirnuo pa se opet vrati na staro, umro je i sestre prije smrti. Zato čuvajmo se jer ovaj dan je mali strašni sud. Ako je gospod zaista ustao iz mrtvih, Ako je ustao u tijelu i ako i kost ima kao što i ti tijelo i kost imaš, onda je ovo novi dan, onda su nova vrata, onda je ovo novi život. Sve ono što je do tada bilo staro je braći i, sestri, i mrtvo. I samo se vjerom u vaskrslog gospoda preobražava i čini novim, Vaskrsljim i živim. To je novi život, braći i sestre. Svako ostajanje u nevjerovanju, svako nepoštovanje vaskrsljog gospoda nije ništa drugo, braći i sestre, do smrt i raspadanja i prebivanje u tami koja nije ništa drugo od opakljena tama. I zato Svako oživljenje van crkve Hristove nije ništa drugo do život u pakvu, braću i sestu. Možemo mi to nazivati raznim imenima, ali ono što jeste istina jeste je to život van Boga, bez Boga, život u velikoj tami i u velikoj muci. Koja će posle strašnog suda gospodnje, Kad gospod opet bude došao sa ovim ranama, braćo i sese, otvorenim i sa ovim kostima božanskim, da sudi živima i mrtvima, ta tama će se pretvoriti u još gušću tamu i ove muke u još veće i beskonačne. Zato, živeći u crkvi, braćo i sese, mi zapravo ispovjedamo vasikar svoga gospoda to je naš simbol vjere to je naše ispovjedanje i mi smo se jutro ovdje sabrali nadamo se svima da ima izuzetaka sabrali smo se da ispovjedimo braće i sestre vasikar svoga gospoda da i mi kažemo amin novo tomino ispovjedanje gospod moj bog moj Je si krenuo jutro, pita nas neku, možda neka pomisla ovljeniva i džavolska, ili neko od onih koji su se uovljenili. Že ćeš svake nedelje, že ćeš jutro spogledaj i obaveza i obaveza, a mi možemo da odgovorimo odoh da se sjedinim sa gospodom mojim i bogom mojim, vaskrslim gospodom. To je naše, braće i sestre, dovaženje u crkvu. To je ono što mi primamo. To je ono što nas pokreće ili bi trebalo da nas pokreće. I da se ne stidimo, braće i sestre, naproti, treba smjelo ispovjedati da je Gospod ustao iz mrtvih i da i ti učestvuješ u tom vaskrsenju, svojim učestvovanjem u liturgijskom životu. I postaješ i ti svjedok Hristov, postaješ i ti apostol Hristov, jer svjedočiš vaskrsenje njegovu, smrt njegovu i vaskrsenje njegovu. I što je još važnije, svjedočiš i vaskrsenje naše. Dolezeći ti svjedočiš da si sam ustao iz mrtvih, pogotovo ako si živio kao živio vešo. Ako si hodao ulicama grade kao neka mumija, i ako si bio simbol smrti, to jest svjetski nastrojen čovjek, tvoje pokajanje i tvoje ustanje iz mrtrih ima posebnu silu i poseban značaj. Posebno oni koji su bili očigledno mrtvi i robovi djavili grijehu, pa kad ustanu iz mrtvih i počnu Hrista i njegovo svetova skrsenje da svjedoče ne van crkve nego u crkvi i kroz crkvu i iz crkve živeći liturgijskim životom pričešljujući se tijevom i krvlju i spovirajući Boga onako kako ga je crkva duhom svetim naučila eto velikog apostola velikog apostola i velikog svjedoka i mučenika jer sve to nije bez muke vaskrsenja Hristovu. I mi, braćo i sestre, okupljajući se u ovim našim zajednicama oko prestove gospodnje. I mnogo smo blizu, gospode, braćo i sestre. Kad vidimo ovaj sveti presto, pa kaže čovjek sebi, mnogo je ovo blizu. Mnogo je ovo blizu, mnogo nam je Bog blizu prišao I mnogo ni Bogu blizu privozimo braće i sestre. Nije sva nije vaš velika iskuva, ova časna trpeza. Ona ne pripada ovom svijetu, braće i sestre, jer i sami vidite da oko nje nema gosti ovog svijeta. Vidite i sami da oko nje nema careva ovog svijeta. Vidite da oko nje nema učenih po svjetskoj mudrosti i nema silnih po sili ovoga svijeta. Nema nikog u njih, braći i sestre. Dakle, ovaj presto, a vidimo da Vidimo ovu trpezu da pripada nekome izuzetno velikom i silnom i visokom ali u isto vrijeme i prisutnom ovdje sa nama. U našem hramu ušao braću i sestre kroz zatvorena vrata. Vidimo da su danas sva vrata zatvorena. Zatvarali ih mi, sami ili nas na silu zatvarali. Tek vrata su zatvorene. A evo vidimo Iako su gusti zidovi, guste medijske mreže i barikade, evo ga gospod tu sa nama u sredini, braći i sestre. Živ, vaskrso izmrtvi, ušao kroz zatvorena vrata i stao ispred nas i pozdravlja nas božanskim pozdravom i blagoslovom, miro vam. Kad čujemo, braćo, mir svima, mir vam, to na sam Gospod blagosilja. Ušao je, braćo sestre. Njemu ne smetaju zatvorena vrata. Vidite li vi kako Gospod lagano hodi kroz srpu svojim? Vidite li kako je ovdje sve fino, mirno postavljeno? Samo mi nemir pravimo. Vidite li kako se skladno liturgije odvija. Vidite li kako bez smetnji dovezi do čudesnih događaja. Vidite li kako je Бог ovde prisutan? Vidite li kako je ovde njegov svet otio i njegova sveta krv i čujete li njegov glas? Ušao je Gospod braće i sestre i evo ga ovde danas sa nama kao i uvek na svetoj liturgijom. I kao i uvijek u njegovoj svetoj pravoslavnoj crkvi, nije od ovoga svijeta, bratvi i sestri, ali je došao ovdje danas od svijeta odvoji. Danas od smrti odvoji, od provaznosti, od, od trubežnosti, tako što ćemo se sjediniti sa njim vaskrsli ovdje za vremena, da bi nam vječnost bila prožeta njegovim životom i mirom. Čuli smo u Svetom evanjelju da je Gospod rekao Tomi, ti si vidio i povjerovao i vidio i opipao blaženi koji ne vide, a povjeruje. Vidite obraću i sesu, moramo to naglasiti jer je dan takav i kao takav obavezuje da kažem. Apostol Toma je po mnogo čemu bio u večoj prijevici, da vjeruje. Emil je živio sa gospodom, bio jedan od izabranijih. Učestvo u svim događajima, braći i sestre, opet ga sumnja zaljuljava, mada to pozitivna sumnja i sumnja zbog su mnogi povjerovali. I pošto je stavio ruku u rebra Božija, dakle opipao tijelo njegovo i dodirnuo kost, on je ispovijedio, gospod moj, bog moj. A pazite, braće i sestre, kako danas ljudi vjeruju. Pogledajte koliko je današnja vjera, da ne kažem naša, ali sigurno nekih koji jesu od naših koliko je ona uzvišenija od Tomine vjera iz ovog dana. Toma je kasnije, što kažu, postoji apostoli i svoju vjeru posvjedočio krvlju i mnog je prosvetio kao apostol. Ali prosto upoređujemo sa današnjom situacijom. Danas, braćo i sestre, mi ne vidimo gospoda kao što ga je Toma vidio. Ne stoji pred nama kao što je pred Tomom ali to ne znači da je odsutan i to ne znači da mi ne možemo vjerovati u njega i da ne možemo ispovijedati da je on sa nama i da je on naš, da je on moj. A gdje se to događa, braći i sestri? Gdje mi danas gospoda vidimo? Gdje ga dodirujemo? U svetim tajnama, braći i sestri. Nemamo gospoda, kao što ga toma ima, ali ga imamo istoga u svetom putijelu, u svetim darovima, u svetom nebeskom hlebu i vinu, braće i sese. to jest u tijelu i krvi. Pogledajte samo kako je, kako je blaženstvo današnjih hrišćana ili svih hrišćana od tome pa do dana današnje koji vjeruju i da je u svetom puteru zaista Gospod moj i Bog moj i koji ne živi da dodiruju njegova rebra nego sa strahom božjim i vjerom i ljubavlju pristupaju svetom priče da prime tijelo i krv u sebe ispovijedajući vjerujem gospode i ispovjedam da si ti zaista Hristos sin Boga živog Pritome tome stoje pred putiro i to je braći i sestre mnogo velika vjera slobodno možemo reći veća vjera od Tomine i veće blaženstvo od Tominog i onog dana, zašto? zato što je posledica djelovanja duha svetoga Kako možemo mi vjerovati da se u svetom putiru nalazi tijelo i krv Hristova ako nas duh njegov, odnosno duh oca njegovog, ne uvjeri, braći i sestre, snažnim djelovanjem na um i na srce. Za one koji nemaju duha svetog u sebi, sve to pričešće kamen s poticanja, i sestre. To je totalno ugodivno. Totalno bezumne. I za one koji mu pristupaju također, bez te vjere, koji pristupaju da se pričaste, ne vjerujući, pazite, to je mnogo važno, jer to je tako i nikako drugačije. Hrišani moraju da vjeruju, ko ne vjeruje, bolje je da ide na neke dodatne terapije, dodatne masaže uma i srca, dok mu se vjeraju. Ne useli u srce, inače nije dobro prilaziti tijelu i krvi, a misliti da je ko zna ko i šta unutra. Ili da samo ne da je Božer neko da povjeruje obično vino i običan hler. To je strašna kula, braći i sestri. I dostojna je velikih muka. Pazimo za to i vjerujemo da se u svetom putilu nalazi zaista tijelo i krv gospodnja. Vaskrsovao tijelo braća i sestra. I na taj način pristupajući mi zamislite to i, i zamislite i daj Bože i opustite baš na ovoj svetoj liturgiji. Primamo braća i sestre, uliva se u nas život vječni. Kroz sve to priječešće, iz nje dara biće očevog, braće i seste. Oca nebeskog, izliva se preko krvi i tijela sina njegovog, taj veliki nebeski vodopad. Ta velika bujica žive vode izliva se i kroz pravoslavnu crku i samo kroz nju Duhom svetim, kroz sveti putir, uliva se u naše srce, u naše umove i u naše kosti, u naše tijelo, braći i sestre. I tako dolazi do strašne povezanosti između nas, između mene i gospoda moga i boga moga. A sve to... Znam i vjerujem i osjećam duhom svetim, duhom svetim koji ishodi iz bića očevu. Pa ispovedajući, gospod moj, bog moj, ja vidim i oca i sine i duha svetoga, a kad ih vidim, onda ih i imam u srtu. To je, braću i sestre, hrišćanin. To je ono što je Bog nam obezbijedio To je sila vaskrsenja i to jeste naše vaskrsenje. Svaki koji vjeruje ovako, braći i sestre, on je već ustao iz mrtvih. To što će umreti tilom ne znači da je mrtav, pa umrlo je i sveti Vasilij Ostroški, umro je i sveti Spiridon, čudotvorac, umro je i sveti Nikola, pa nije umrlo. Zašto? Zato što je vjerom uvijen. Usse iz mrtvih i vjeru živ dan danas vjeru mi silu u vašeg Krista i opet će ustati iz mrtvih na dan opšteg uskrsenja da zajedno sa tjelom nasledi carstvo nebesko Jer Gospod je gospodin u telu vaš se obraćeni sestre tako da telo nije više za paziti i nije za tvoježnost nego za večni život ali drugačije tijelo preobraženo, tako, braću i sese, da vjerujemo i tome da se radujemo. I na pitanje ovoga svijeta, šta tražimo u crkvi, i kao što je naš mladi brat razgovarao sa jednim starijim od njega, koji mu je džed mogao biti, koji je krenuo staračkom i mrtvačkom mudrošću, da ga ubjeđuje da je crkva ovo i ono i da treba biti ovakva i onakva, sve ono što nam mrtvačka mudrost danas nudi kroz štampu medije, pokušajući da nas odvoji od gospoda našega i spasa našega, da i mi počnemo da se raspadamo u tim besmisljnim raspravama i slušanje ga taj mladi čovjek, svala Bogu danas je monah, Sluša deku kako se raspada u pomislima i gleda ga i nišanje ga u samo srce i u samo čelu. I sad da završi on svoje mrtvačko izlaganje o tome šta je crkva, sluša ga, sluša ga i gleda ga vidom koji je već video vas hrslo gospoda i čuo o tomu apostola i od tog trenutka i ne vidi, ne sluša ništa drugo ali ispoštovanja prema njemu sačeka da završi on svoje izlaganje i oćutavši tren ili dva postavimo jedno pitanje gospodine istina tomu je rođak bio vjeruješ li Da je Hristos ustao iz mrtvih, gledajući ga u oči, a ovaj nespreman na to pitanje i ne razmišljajući uopšte na tu temu, iako je crkvu uzimao često usta, stade i možda po prvi put u životu ču to pitanje, silno pitanje. Očuta je on i dade odgovor prije svega samome sebi, pa onda je ovom radom čovjeku rekavši, ne vjerujem. Tu se taj razgovor završio, to je bio posljednji njihov susret, taj čovjek je ubrzo umro. Bez vjere u vaskrsenje iz mrtvih, bez vjere u vaskrsloga gospoda. I mi, braće i sestre, pitajmo sebe na današnji dan, svako sebe neka pita u ovom ambijentu, vjerujem li ja, da je gospod ustao iz mrtvih, da je ustao u tijelu i da ima ožit i da ima rane, da mu je redlo i na nebeskom prestovu, nadnebeskom prestovu braće i sestre. ...i da može da se dodirne. Pitajmo sebe... ...i uz pomoć apostova tome... ...odgovorimo... ...gledajući i gore na... ...svetim nadnebesnim visinama... ...gledajući ga i ovdje... ...na visokom presovu crkve Božije... ...u svetoj troši ...u svetom putiru... ...odgovorimo braću i sestre... ...smjelo i saborno... ...da vjerujemo... I da ispovjedamo da je zaista ustao iz mrtvih i da je On gospod naš i Bog naš i svi lično da ispovjedimo da je On gospod moj i Bog moj. Njemu neka je slava sa Otcem i Duhom Svetim vjekove vjekova. Amin.